Agonie și extaz pista 68. Cardinal Giulio, trimis de Leon ca să preia frânele cărmuirii, oficia o slujbă de înmormântare în capela cu picturi de Benozzo Gozzoli Când slujba a luat sfârșit și toată lumea a ieșit din capelă, Michelangelo se apropie de cardinal și își mărturisi regretul pentru moartea tânărului Lorenzo. Dar cardinalul nu părea să-l audă. Sfinția voastră, de ce m-ați rechemat? În câteva luni aș fi avut toate cele nouă coloane uriașe pe plaja de la Pietra Santa. E destulă marmură acum. Michelangelo rămase încremenit, simțând o undă de dușmănie în vocea cardinalului. Destulă? Nu înțeleg. Părăsim fața, dar pentru San Lorenzo. Michelangelo a muțit și se făcu alb la față. Giulio urmă. Pardoseala domului are nevoie de reparații. De vreme ce Consiliul domului și al Breslei lânarilor au plătit costul drumului, blocurile de marmură pe care le-ai scos sunt pe drept ale lor. Michelangelo se simțea ca și când cardinalul l-ar fi călcat în picioare cu ghetele mângite de bălegar. Să pardosească domul? Cu blocurile mele? Cu cea mai prețioasă marmură statuară care s-a scos vreodată? De ce mă umiliți în felul acesta? Cardinalul Giulio răspunse rece. Marmura e marmură. Trebuie folosită acolo unde e mai curând necesară. Și chiar în clipa asta, catedrala are nevoie de blocuri pentru pardoseală. Michelangelo își înclește pumnii ca să-și stăpânească tremurul și se uită lung la minunatul portret al lui Il Magnifico, pictat alături de fratele său Giuliano de către Gozzoli, pe peretele capelei. Se împlinesc aproape trei ani de când sanctitatea sa și sfinția voastră m-au silit să părăsesc avoul rovere. În tot acest timp n-am fost în stare să cioplesc niciun centimetru de marmură. Din cei 2300 de ducați pe care mi-ați trimis, am cheltuit 1800 pentru blocuri de marmură, pentru deschiderea de cariere și drumuri. La porunca papii am pus să fie aduse aici de la Roma blocurile pentru cavoul lui Iulus ca să le pot sculta lucrând în același timp la fațada pentru San Lorenzo. Ca să le trimit acum înapoi la Roma, numai transportul pe apă m-ar costa mai mult decât diferența de 500 de ducați. Nu mai pun la socoteală cheltuielile pentru macheta de lemn pe care am lucrat-o și nici cei trei ani pe care i-am mirosit pentru această lucrare. Vreau să uit adânca jignire ce mi-a fost pricinuită când am fost adus aici ca să-mi făptuiesc această comandă, pentru ca apoi să-mi fie luată. Nu mai vorbesc de casa mea de la Roma pe care am părăsit-o și unde blocurile de marmură, mobila și statuile începute au suferit mai mult decât prețul la 500 de ducați. N-am să mai cântăresc toate astea și nici pierderea cumplită pe care o reprezintă pentru mine. Vreau un singur lucru acum. Să fiu liber. Cardinalul Giulio ascultase cu atenție înșiruirea plângerilor lui Michelangelo. Fața lui slabă, netedă, se întunecă și mai mult. Sfântul Părinte va cerceta toate acestea la timpul cuvenit. Acum poți să pleci. Michelangelo umblă împleticindu-se pe coridorul lung și picioarele îl purtară spre vechiul studiolo a lui Il Magnifico. Deschise ușa, intră și privi lung în căpere. Apoi... Ca și cum s-ar fi adresat cu glas tare spiritului de mult dispărut al lui Lorenzo, zise: Sunt un om sfârșit. Cartea Noa: Războiul. Capitolul 1. Încotro se poate îndrepta un om în frânt, unde dacă nu spre muncă, ferecând ușa atelierului, înșirând cele 12 blocuri de-a lungul pereților, ca pe niște soldați înarmați păzindu-i în singurarea. Noul atelier era o adevărată încântare. Tavane la 12 metri înălțime, ferestre înalte îndreptate spre nord, destul de largi ca să-i dea posibilitatea să cioplească mai multe siluete deodată. Acesta era atelierul în care oficia sculptorul. Întrucât semnase la Roma un contract cu Vari, ca să sculpteze un crist după înviere, se hotărâ să lucreze mai întâi această piesă deosebită. Mâna care schița îi arătă însă că nu poate desena un Crist după înviere pentru că, în mintea lui, Iisus nu murise niciodată. N-a loc nici răstignirea, nici coborirea în mormânt. Nimeni n-ar fi putut să-L omoare pe Fiul lui Dumnezeu, nici Pilat din Pont, nici toate legiunile romane care se aflau în Galileea. Brațele lui Crist aveau fibre musculoase și țineau crucea ușor, Grinda transversală era prea scurtă pentru ca un bărbat sau chiar un copil să poată fi țintuiți pe ea Simbolurile erau prezente Nuiaua de bambus dăltuită cu poezie Buretele muiate în oțet, dar pe statuia lui albă, de marmură, nu apărea niciun semn de suferință, nicio urmă a grelei încercări Se duse la Santa Maria Novella, trecând prin piața centrală din Via Sant Antonio, se apropie de altar și își ridică privirea în sus spre Cristul robust, zugravit de ghirlandaio, pentru care făcuse schițele. Niciodată nu crezuse că spiritualitatea trebuie neapărat însoțită de un trup slăbănog, ori de unul cu tot din adinsul frumos. Micul model de lut prinse cu ușurință formă în mâinile sale, apoi atelierul primi botezul așchilor zburătoare, care îi se păreau tot atât de pure ca și apa sfințită. Un grup de vechi prieteni veniră să sărbătorească pătrunderea în blocul de marmură. Bugiardinii rustici, Baccio Daniolo, granacii turnă vin de Chianti, ridică paharul și închină. Beau pentru ultimii trei ani vrednici de plâns. Recuiți în pace, acum să bem pentru anii care vor veni, când toate aceste minunate blocuri vor prinde viață. Beviamo! Auguri. După postul lui de trei ani, Hristos înviat izbunii cu putere din coloană. Întrucât varii fusese convins să încheie contractul pentru o siluetă nudă, dalta lui intona în voie contururile bărbatului stând în picioare, într-un echilibru de proporții, cu capul privind în jos, liric către oameni, iar blânda seninătate domoală a chipului viril al lui Hristos, spunând tuturor celor care îl priveau, aveți încredere în bunătatea lui Dumnezeu. Eu am trecut peste crucea mea, am învins-o. Așa puteți face și voi cu a voastră. Vitregiile trec, dragostea rămâne. Pentru că statuia trebuia dusă pe calea apei la Roma, lăsă o fâșie de marmură de legătură între brațul stâng și tors și între cele două tălpi. De asemenea, nu încercă să desăvârșească nici părul, deoarece s-ar fi putut sparge, nici să dea feței un lustru prea intens, care putea fi zgâriat în timpul călătoriei. Chiar în ziua când terminase statuia cu vasul, sogii veni la atelier, nemai încăpându-și în piele de fudul ce era, cu o față roșie ca de cârnat. Michelangelo, tocmai am ținut un concurs mondial de sculptură." Oh și unde l-ai ținut?" În capul meu, sunt fericit să-ți spun că ai câștigat. Ce-am câștigat, Soji? Dreptul de a asculta un vițel pentru fața da noii mele măcelării. Din marmură? Bineînțeles. Soji, m-am jurat să nu ascultez niciodată un vițel dacă nu e din aur curat. Ca acela căruia îi se închinau evreii când a coborât moise de pe muntele Sinai. Soji, holbă ochii. Aur? Ah, ar fi ceva. Și cât de subțire poate fi stratul de aur? Stratul? Sogii să știi că sunt indignat. Oare tu pui doar un strat de carne în cârnații tăi? Ca să-i faci cinste cu adevărat prăvăliei tale, vițelul trebuie să fie din aur masiv, din vârful botului până la ultimul fir al cozii. Sogii cu fața numai și roaie de sudoare strigă. Dar știi cât ar costa un vițel de aur masiv? Un milion de fiorinii. Dar ți-ar aduce o faimă nemaipomenită Sogii dădu din cap cu jale N-are rost să plângi pentru laptele vărsat Va trebui să deschid un nou concurs Văd că tu nu poți fi ales Prea multe mijloace de câștig nu se arătau pentru anii viitori Întrucât Hristos înviat îi adusese aproape 200 de ducați Iar statuile pentru cavoul lui Iulus fusese răplătite dinainte cu toate astea, el continua să fie singurul sprijin al familiei. Bonaroto avea acum doi copii, al treilea fiind pe drum. Fratele lui era bolnăvicios și nu prea putea munci, iar Giovanni Simone, deși își petrecea zilele la prăvălia de lână, nu avea simțul afacerilor. Celălalt frate, Sigismondo, nu învățase nicio meserie în afară de treburile războiului. Când se îmbolnăvi Lodovico, m a avut de plătit și cheltuielile cu doctorul și spițerul Venitul de la ferme părea că se scurge picătură cu picătură Astfel era nevoie să-și reducă cheltuielile Bonaroto, întrucât m-am întors la Florența Nu crezi că ți-ai folosit mai bine timpul ocupându-te de afacerile mele? Bonaroto era zdrobit Se făcu cenușiu la față Vrei să închizi prăvălia? N-aduce niciun câștig Asta din pricină că am fost bolnav. Îndată ce mă voi însănătoși, mă apuc de treabă serios. Ce o să facă Giovan Simone dacă închidem prăvălia? Michelangelo înțelese că negoțul era necesar spre a le păstra poziția socială lui Bonaroto și lui Giovan Simone. Cu această prăvălie erau negustori. Fără ea ar fi părut niște întreținuți trăind de pe urma fratelui lor. Nu putea așadar să închidă prăvălia fără să dăuneze lui familiei sale. Ai dreptate, Bonarotto," spuse el cu un oftat. Prăvălia o să aducă bani într-o zi." Pe măsură ce zăvorea mai bine ușa atelierului ca să nu fie tulbura de lumea din afară, cu atât îi apărea mai limpede că zbuciumul e starea firească a omului. Cineva i-a adus vestea că Leonardo da Vinci murise în Franța, Nedorit și nerespectat de concetățenii lui Într-o scrisoare de la Roma, Sebastiano îi spunea că Rafael, bolnav și istovit, era nevoit să lase din ce în ce din lucrul său în seama ucenicilor Familia medicii era copleșită de greutăți Alfonsina, suferindă de ulcer, după ce își pierdu fiul și puterea asupra Florenței, se retrase la Roma să moară Socoteala politică a papii Leon se dovedise nesăbuită în sprijinirea lui Francis Cântâi al Franței împotriva lui Carol al V-lea, ales de curând împărat al Sfântului Imperiu Roman al Spaniei, Germaniei și țărilor de jos. În Germania, Martin Luther amenința puterea papală strigând sus și tare. Credința creștină nu poate suferi alt cap al Bisericii Universale pe Pământ în afară de Hristos. După ce se închisese săptămâni întregi între pereți, Michelangelo luă parte la un prânz al clubului cazanului. Granacci veni să-l de la atelier ca să facă împreună drumul până la rusticia acasă. Granacci moștenise averea familiei și trăia modest și respectat cu soția și cei doi copii în casa strămoșească din Santa Cruz. Când Michelangelo își arătă surprinderea că granacii se dedicase cu totul la afacerilor comerciale, acesta îi răspunse ceremonios Fiecare fiu e păstrătorul bunurilor părinților Dar când doare, o să-ți în serios și talentul și să faci pictură A, ah, da, talentul Tu nu ți-ai părăsit nicio clipă talentul și uite prin câte ai trecut Eu sunt încă dornic să mă bucur de viață ce altceva rămâne după ce au trecut ani? Gânduri amare? Dacă n-am să făuresc culturii izbutite ca să arăt că anii nu s-au scurs în zadar, atunci amintirile mele vor fi într-adevăr amare. Rustici avea tot același atelier din Via de la Sapiența, unde sărbătorise comanda statuii David. Pe când treceau prin piața San Marco, zări o figură cunoscută. Simți un început de amețeală și se atârnă de brațul lui granacii. În fața lui era Torigiani, care stătea de vorbă cu Benvenuto Celini, un tânăr de 19 ani, aurar și ucenic sculptor. Râdea din toată inima și dădea din mâini. După ce ajunseră la rusticii, intră și Celini, care veni direct la Michelangelo. Torigiani ăla e un animal. Mi-a spus că obișnuiați cândva să mergeți împreună la Catedrala Carmine ca să învățați desenul după frescele lui Masaccio și că, într-o zi, fiindcă l-ați necăjit, v-a dat o lovitură atât de puternică în nas ca simțit osul fărâmându-se sub puterea pumnului. Fața lui Michelangelo se strâmbă. Și ce-mi repeți mie povestea asta ce linii? Pentru că vorbele lui m-au făcut să-l urăsc între atât, încât, deși aveam de gând să plec cu el în Engliteria, deoarece caută câțiva asistenți pentru o comandă pe care o are acolo, acum știu că n-aș putea îndura niciodată să-l mai văd. Era plăcut să simtă în jurul său un grup de prieteni și tovarăși florentini. Pe Jacopo Sansovino, care iertase faptul că nu l-a primit să ia parte la lucrarea fațadei, acum părăsită, îl recomandase pentru o lucrare însemnată la piza, de asemenea pe Baccio Daniolo, care devenise vestit pentru frumusețea mozaicurilor sale din lemn încrustat. Bugiardinii, care avea o comandă de la pala al rucelai pentru un altar la Santa Maria Novella, înfățișind martirul Sfintei Ecaterina, avea greutăți cu desenul. Michelangelo petrecuse mai multe seri cu vechiul său prieten, conturând în cărbune o schiță cu nuduri rănite sau neînsuflețite, prăbușite în față ori pe spate, spre a prinde cât mai multe nuanțe de umbre și lumini pe siluetele lor puternice. Singurul nepotrivit era Bacio Bandinelli, care nu voia deloc să-și îndrepte privirea spre el. Michelangelo îl cercetă din nou pe omul care îi fusese mereu potrivnic de la cearta cu Perugino. În vârstă de 31 de ani, avea un nas subțire ca o sârmă la rădăcină, dar cu nările larg umflate. Ochii cu pleoape groase erau amăgitor de șters, dar buzele erau cele mai vii și mai uți la vorbă din toată Toscana. Medicii îi dăduseră câteva comenzi. Cardinalul Giulio îl pusese nu demult să lucreze un orfeu și un cerber. Ce nu poate ierta oare?" îl întrebă pe granacii. Faptul că mi-a prăpădit cartonul pentru scăldătorii?" Nu-ți iartă că te-ai născut, că trăiești, că respiri, că sculptezi. Numai faptul că te afli pe lume tu, Michelangelo Bonarotti, îi otrăvește aerul. Dacă n-ai fi tu, el își închipuie că ar fi primul maestru al marmurii din Italia. Și crezi că ar fi?" A făcut o nemai nemaipomenită din Hercule și Cacus pentru ringhiera signoriei. Dar e un aurar îndemânatic și îndrăgit de medicii, pentru că tatălui le-a salvat vesela de aur în timpul jafului. Chiar dacă, să zicem, ai ajunge un sculptor tot atât de prost ca și el, ori ai izbuti să-l faci cumva și pe el tot atât de bun ca tine, tot nu l a imbuna. Aniul Odoni, pentru care pictase sfânta familie, Obținuse calitatea de membru neoficial al clubului, finanțând câte una din petrecerile lor mai costisitoare. Precum crescuse faima lui Michelangelo, așa se răspândise și legenda prieteniei lor. Doni se înfățișa pe sine și pe Michelangelo ca o pereche de maestri în echipa de calcio din Santa Cruz. Spunea peste tot că Michelangelo locuise în casa lui mai mult decât în a sa proprie și că el, Doni, îl încuraja în artă. Ceea ce înțelegea Michelangelo acum era că, după cei 15 ani de pălă neobosită, Donii ajunsese să-și creadă propriile minciuni gogonate. Când Donii ei povestea lui Aristotelii da Sangalo cum forțase într-o noapte târziu ușa dosnică a unui palat și ținuse lumânarea, în timp ce Michelangelo schița după o frescă ai cărei proprietar nu dădeau voie nimănui să o copieze, Granace i-i făcu cu ochiul și i spuse cu o voce tărăgănată și puțin ironică Ce poveste minunată, Michelangelo! De ce nu mi-ai spus-o niciodată?" Michelangelo schiță un zâmbet ușor Nu-l putea face pe Doni mincinos în public La ce i-ar folosi? Mai bine să ia aceste minciuni drept roade și unități de măsură ale propriei sale faime crescânde În cursul lunilor următoare Pătrunse în același timp în patru blocuri de trei metri înălțime, ajungând la fiecare la forme sculpturale destul de înaintate, răsturnându-le apoi ca să dăltuiască alte laturi Erau statuile sclavilor proiectate pentru cavou Nerăbdător să definească formele musculare ale trupului, măsură distanțele dintre părțile anatomice și înfipse cuie scurte de bronz în marmura de la suprafață Dădu col coloanelor cu un șpiț în mână Făcând semne aici și colo, Crestând fațetele Ca să se desprindă cu densitatea pietrei Când avea să înceapă munca de amănunt La fiecare parte Va ști sigur câtă marmură se află în spatele ei Cu un ciocan și cu un șpiț în mână Era în stare să pipăie carnea marmurii Și să-și dea seama până la ce adâncime Putea să pătrundă Ochiul lui de sculptor Cunoștea toate amănuntele statuilor În mintea lui nu mai erau patru statui deosebite, ci niște părți ale unei concepții unice Tânărul uriaș pe jumătate dormit, încercând să se elibereze din încătușarea lui în piatra timpului Uriașul care se trezește, izbucnind afară din de sa stâncoasă, atlas, în puterea vârstei, a forței și a înțelepciunii, susținând pământul lui Dumnezeu pe umerii lui Uriașul bărbos, bătrân și obosit, gata să treacă lumea mai departe pe umerii tânărului uriaș într-un ciclu neîntrerupt al nașterii și al morții. Și el trăise tot atât de departe în afara împărăției timpului și a spațiului ca și acești semizei ce-și căutau răsucindu-se și zvârcolindu-se în spirală drumul chinuit de ieșire din blocurile ce i înlănțuiau. Dăltui neobosit de-a lungul zilelor de toamnă și de iarnă încălzit de un foc de bușteni, mâncând doar atunci când Mona Margherita venea la el cu puțină supă și carne de vitel într-o cratiță, aruncându-se îmbrăcat pe pat când nu mai putea desluși liniile marmurii sau tăișul dălții. După astfel de prăbușiri în somn, se trezea mai târziu cu două ceasuri, înviorat, își înfigea o lumânare în coif și continua să lucreze, cioplind părțile din fața ale siluetelor, sfredelând găuri în șuvița dintre picioare, modelând cele patru trupuri cu dălți ascuțite, înaintând potrivă cu fiecare. Până în primăvară, cei patru sclavi uriași căpătaseră viață. Deși trupul tânărului uriaș era încă prins în culcușul de marmură din care ieșea la iveală, cu labele picioarelor încă nemodelate și cu trăsături abia schițate pe chipul ferit sub brațul ridicat, Trupul lui trăia prin propria greutate anatomică, sângele părând să-i alerge prin vine. Atlas, al cărui cap încă nedesprins dintr-un bolovan cioplit în linii mari ce atârna în afară, susținut de brațele lui uriașe, palpita viu, simțând adânc parcă povara lumii pe care o ținea. Uriașul bărbos, cu spatele și dosul scrijelite, se rezema greoi de un soclu tăiat adânc de mușcătura lacoma a dălții. Capul uriașului care se trezea era parcă împins cu forță într-o parte, brațele erau azvârlite în afară într-o mișcare încercuitoare, un picior îndoit puternic din genunchi, iar celălalt încă îngropat în bloc. Sta printre uriașii lui, copleșit de blocurile impunătoare. Și totuși, cei patru se plecau sub forța lui înaltă, stăpânitoare, Sub ciocanul și dalta care zburau scoțând din piatră patru zei păgâni, spre a susține cavoul unui pontif creștin. Granacii strigă, ai și redobândi cei trei ani pierduți prin cariere, dar de unde vin creaturile astea ciudate? Sunt olimpieni din vechea grecie sau profeți din vechiul testament? Fiecare operă de artă e un autoportret. Au o forță înspăimântătoare. Parcă-mi poruncesc să mă strecor în formele lor neterminate, să le desăvârșesc prin gândirea și simțirea mea proprie. Dacă granacii nu se gândise nici de cum să-l îndemne să-i lase neterminați pe cei patru sclavi, Papa Leon și cardinalul Giulio o făcură. Hotărâră să construiască o sacristie pe lângă San Lorenzo, în care să îngroape pe părinții lor, pe Lorenzo il Magnifico și pe fratele acestuia Giuliano. Zidurile acestei noi sacristii fusese răncepute mai de mult în două rânduri. Michelangelo trecut pe lângă zidar fără să-și ridice privirea, căci nu avea deloc de gând să se lase târât într-un alt proiect născut mort al medicilor. Nestânjist deloc de faptul că anulaseră contractul pentru fațadă, Papa Leon și cardinalul Giulio, care se afla din nou la Vatican după ce îl lăsase pe cardinalul de Cortona la conducerea florenței, îl trimiseră pe salviatii la Michelangelo cu propunerea de a lucra sculpturile pentru noua capela. Nu mai sunt sculptorul lor!" strigă Michelangelo când a părut salviati la ușa lui. Baccio Bandinelli deține acum această slăvită funcție. Până la sfârșitul anului vreau să-i am pe acești patru sclavi eliberați din blocurile lor. Încă doi ani de muncă, la fel de îndrjiți și voi putea termina cavoul lui Iulus voi putea să invin piesele și să îmi deplinesc astfel sarcinile contractului. Iar familia rovere va avea să-mi plătească vreo 8500 de ducați. Știi ce înseamnă asta pentru un om care n-a câștigat un scudo de patru ani de zile? Ai nevoie de oblăduirea medicilor. Dar am nevoie și de bani pe care nu-i capă de la medicii. Ei mă socotesc încă un băiat de 15 ani, Căruia îi se lasă în fiecare săptămână trei fiorinii pe spălător, ca bani de cheltuială. Dar, pe măsură ce zidurile sacristei se înalțau, creștea și stăruința medicilor pe lângă el. Oferta următoare sosit într-o scrisoare din Roma de la Sebastiano. Michelangelo însă continuă să-și lucreze uriașii, sculptând genunchiul răsucit încordat al tânărului uriaș. Picioarele scurte ca niște trunchiuri de copaci strânse în legătura curelelor, întoarse spre interior. Acestea erau datele vieții lui, în timpul zilelor de sfârșit de primăvară, apoi în timpul verii fierbinți stătute până la primele adieră coroase, ce coborâră din munți abia spre septembrie. Când Bonaroto, fratele lui, acum tatăl unui al doilea fiu pe care îl botezaseră Leonardo, Veni la atelier să se plângă că nu-l mai văzuseră de mult, și să-l întrebe dacă nu era urât lucrând zi și noapte, fără familie sau prieteni, îi răspunse. Uriașii sunt prietenii mei. Ei nu vorbesc doar cu mine, ci și între ei, încrucișând păreri, așa cum obișnuiau atenienii să poarte dezbateri în agora lor. Și cine e mai tare? că tu. Dio mio, nu! Uneori se înțeleg între ei și mă copleșesc. Sunt atât de mari, Michelangelo, dacă vreunul dintre ei și-ar lăsa brațul să cadă pe capul tău. S-ar sparge ca un nou, dar nu e nici urmă de sălbăticie în ei. Sunt prigoniți, nu prigonitori, încercând mai degrabă să sprijine lumea decât să o dărâme. Dar de ce oare în cele din urmă s-a supus? Nici el nu-și dădea seama. Prin octombrie stăruințele din partea Vaticanului deveniseră puternice." Tocmai atunci când socotelile lui Bonaroto arătau că cheltuise în anul scurs mai mult decât adunase din chiriile de la proprietățile din via Ghibellina și din vânzarea vinului, unde lemnului orzului, grâului, ovăzului, sorgului și pailor de la fermele lui. Prin octombrie, după ce insuflase o forță atât de neobișnuită sclavilor săi, puterile lui slăbiră. Vestea morții lui Rafael îl Dându-i conștiința scurtului răstimp al omului pe acest râm, a timpului neînsemnat de puțin închinat creației. Deveni trist, gânditor. Amintirea lui Il Magnifico și a morții lui timpurii reveni urmărindu-l. Ce aș fi ajuns fără Lorenzo de Medici, se întreba. Și ce am făcut până acum ca să-l răsplătesc? N-ar fi o lipsă de recunoștință din partea mea să nu vreau să-i sculptez ca Deși în felul ăsta urma să se împovăreze iarăși cu sculpturi funerare, se gândea că poate să-și ia libertatea să dăltuiască și câteva piese la care să dea frul liber imaginației. Și focul ideilor începu să-i se aprinde iarăși în minte, așa cum aprind ciobanii toamna palerii în munții de deasupra Cararei. Ultimul imbold fu o vorbă vădit neprietenoasă a papii Leon, Sebastiano, urmărind cu disperare să obțină comanda de a picta sala lui Constantin din Vatican, îl încredință pe papă că e în stare de minuni în ce privește fresca, dacă își poate asigura cât de cât ajutorul lui Michelangelo. Leon strigă. Nu mă îndoiesc! Voi toți nu sunteți decât elevii lui! uitete te la opera lui Rafael!" Îndată ce a văzut stilul lui Michelangelo, l-a părăsit pe lui Perugino. Dar Michelangelo are o teribilitate și nu se lasă niciodată convins de nimeni.